și în cer și pe pământ. El tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce iubiți ascultători programul L149, prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu și bunăvoința Dumneavoastră, ne ocupăm de cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Studiul cuvântului de astăzi ne aduce în fața versetului 15 de la Luca de la capitolul 11 verset pe care l-am avut, dar din motive de timp n-am putut să-l studiem până la capăt, așa cum am fi dorit. Astfel, gândurilor care au fost expuse cu ocazia lecțiunii trecute, le adăugăm și pe cele de astăzi, pe care ve le aducem cu multă dragoste, în nădejdea că ele vă vor fi de un real folos în drumul în călătoria spre cer. Haideți mai întâi însă să-l însoțim pe micuțul Pavelică, în călătoria pe care o făcea spre sat din munte, ducând împreună cu el fragii culeși pentru preotul parohiei. Ne aducem aminte că în ultima lecție îl lăsase în mare încurcătură pe bătrânul Lisca, întrebându-l în naivitatea lui de copil cu privire la starea păcatelor acestui om. Când acesta i-a spus copilului că el și-a mărturisit păcatele la preot, copilul l-a întrebat, dar oare a zis Dumnezeu preotului, acesta este fiul meu prea iubit de el, să ascultați? Întrebare care l-a pus în mare încurcătură pe bătrânul Lisca. Și, în timp ce bătrânul Isca stătea și se gândea neștiun ce să înțeleagă despre cele ce a spus copilul, Pavelică ajunsese la parohie deja și, găsind deschisă poarta din spatele grădinii, s-a folosit de ea ca să mai câștige timp. Astfel, a întâlnit pe părintele, care se plimba printre pomi, cu părul aproape încărunțit, cu fața palidă și slăbită, cu toate că era încă tânăr. Pavelică i-a sărutat mâna, după recomandarea bunicului său. O, oh, iată frage făgăduiți, nu-i așa? Bănuiesc că ei culeți de-aseară. Nu, domnule, sunt proaspeți culeși chiar de-acum. Știți, eu m-am sculat înaintea soarelui. Da, da, din tine o să facă bunicul tău om, că-ți ții la greu. du la bucătărie și să-ți dea de mâncare, spune că am zis eu. Numai să-ți lași aici câinele ca să nu mi-alunge pisica în toată lumea. În ziua asta, în adevăr, totul reușise de minune lui Pavelică. Mai întâi găsise fragi cu grămada. Apoi părintele fusese așa de binevoitor cu el. În sfârșit îi se dăduse la bucătărie de aleguri, așa că nu mai era nevoie să mănânce toată ziua. Ba încă i-au umplut și coșul cu prăjituri rămase de la masa de-aseară și pe deasupra i-au plătit bine frage și ciupercile. Mai așteaptă puțin donaj." a zis el camaradului său drept orice mângâiere, întorcându-se în grădină. de îndată ce mă ajunge la munte, o să-ți ai și tu gustarea de dimineață, am o porție bună și pentru tine. Și Dunaj mirosea coșul tare puțin mulțumit că a fost oprit în grădină de părintele. Ei copile, ai luat ceva în gură? Da, părinte, și vă mulțumesc foarte mult. Ți-a plătit? Iar arată cât ți-a dat. Nu-i puțin ca mult pentru acei câțiva fragi? Speriat, copilul se uită îngrijorat la părintele ca să vadă dacă vorbea serios, dar privirea sa nu spunea nimic. E, nu știu," a răspuns el încurcat. Bunicul mi-a spus să cere atâta. Erau și ciuperci, nu numai fragi." A, atunci banii ăștia sunt pentru bunicul?" Nu, părinte, ai mei sunt. Bunicului pune numai deoparte ca să-mi cumpere încălțăminte îmblănită și cizme pentru iarnă. Dacă aș putea să câștig destui bani ca să-mi cumpăr și o cămașă nouă, aș fi foarte mulțumit, dar asta costă foarte mult, desigur." Fără îndoială," răspunse părintele cu un ton înduioșător, dar uite ce, eu vreau să te ajut să ajungi mai repede la suma de care ai nevoie." Și câțiva bănuți de argint s-au adăugat la cei de aramă în punga mică a lui Paverică. Și fiindcă tu ne aduci în fiecare zi fragi, o să-ți dau și eu să guști din fructele noastre din grădină. Și a dat două pere copilului, numai cât gusta și și venia apa în gură. Apoi zise să ducă una și bunicului. Mulțumind, deci politicos, a făcut doi pași ca să plece, dar deodată s-a răzgândit. Cei copile, ai uitat ceva? A întrebat preotul cu un ton binevoitor. E, nu, părinte, dar dumneata ești preot, nu e așa? Și oamenii vin la dumneata să-i mărturisești. E adevărat că ai puterea să le ierți păcatele? La această întrebare neașteptată, părintele părut tare încurcat. E, ai vrea să mărturisești ceva, copile? A, nu, eu nu. Și ochii copilului străluceau. Uite, eu am făcut cum făcea oamenii aceia la Iordan. Am mărturisit totul lui Isus și el m-a iertat. Sunt foarte sigur de asta. Mă gândesc numai pentru ceilalți oameni, știți? Aș vrea să știu cum stau lucrurile. Poate că ei n-au auzit spunându-se că Isus e gata să ierte și toate păcatele lor, numai dacă ar veni la el. Părinte, poți să le ierți dumneata? Ai puterea asta? A spus Dumnezeu și despre dumneata, acesta este fiul meu mult iubit de el, să ascultați? Un gând îmi vine în minte la încheierea acestui pasaj, care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de azi. Dacă noi credincioșii am avea inima acestui copil sinceră, încrezătoare în cuvântul lui Dumnezeu, liberă de orice preconcepție și de orice răutate, și dacă tot de maniera acestui copil am prezentat adevărul lui Hristos, Vai, câte certuri dintre noi n-ar mai avea loc! Ce dragoste ar exista între noi! Pentru că, vedeți, copilul acesta a spus un adevăr foarte tăios, dar prin faptul că el era sincer în inima lui, nu avea de apărat o partidă un interes al lui propriu, ci el vorbea simplu cuvântul lui Dumnezeu, a dezarmat atât pe omul acela, cât și pe peot, de așa natură încât aceștia au fost nevoiți și obligați să recunoască adevărul lui Dumnezeu. De aici tragem o concluzie foarte importantă. Toate certurile care există între partidele religioase și sunt puse pe seama adevărului lui Dumnezeu au în spatele lor apărarea unui adevăr mordar, rușinos și josnic. Ei de fapt își apără un interes al partidei lor, nu interesul Scripturii. Dacă te Doare cu adevărat adevărul Scripturii și te doare despre faptul că unul dintre oameni se închină într-un chip nepotrivit Scripturii? Dacă numai atât te-ar durea și te duce înaintea lui deschis ca și acest copil să-i mărturisești pe Hristos, nu să-i impui partida ta, doctrina ta, am avea același câștig pe care l-a avut și copilul acesta. Dovadă interesantă în privința aceasta este atitudinea fariseilor și cărturarilor pe de o parte și atitudinea păcătoșilor pe de altă parte. Dacă citiți în Scriptură de cele mai multe ori, când vezi numele farisei și cărturari, vezi și cuvântul mânie. Peste tot este umpleau de mânie. Pe ei nu interesa adevărul lui Dumnezeu, ci pe ei interesa apărarea scaunelui lor, pentru că de acolo aveau ei slavă de șartă și bani și de aceea se aprindeau de mânie. Când vezi un om aprins de mânie în ce privește apărarea adevărului Dumnezeu, să știi că el de fapt nu apără adevărul lui Dumnezeu, el nu apără adevărul Scripturii, ci el se apără pe sine și vede amenințat scaunul și poziția. Doamne Tată Ceresc, Tu ne-ai spus prin Domnul Iisus în cuvântul Tău că dacă nu ne facem ca un copilaș, ca pavelica acesta care era plin de bucuria iertării păcatelor primite de la Domnul Isus, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Ajută-ne și pe noi ca, ascultând cuvântul tău de astăzi, să înțelegem mai bine acest adevăr, să te lăsăm ca prin nașterea din nou, să ne umpli și pe noi cu firea aceasta de copilaș, sincer și bucuros de lucrarea pe care ai făcut-o tu, cu astfel de inimă, Doamne, să trăim apoi și să mergem și la alții, să ducem vestea bună a iertării, Veste care aduce iertare, înnoire și fericire veșnică. Amin. Viața mea era doar un coșmar Eram gol și pustiu fără el Dar Iisus m-a găsit și mi-a spus Eu pot să um. Să iubesc Îți mulțumesc că tu m-ai salvat, cu tine voi fi fericit. Salvarea ne este adusă de Domnul Isus și numai El este Cel care poate să ne fericească. Domnul să ne ajute să-L găsim toți, la El să venim, la El să ne mărturisim, pe El să-L urmăm și El ne va da fericirea aceasta, căci și cea veșnică. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 15 de la Luca, de la capitolul 11, când oamenii, care erau martorii unei lucrări a Domnului Isus, îi atribuiau lucrarea aceasta lui Belzebul. Versetul spune așa, dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Deci, oamenii care au văzut minunea aceasta, unii dintre ei îl acuzau pe Domnul Isus că ar fi făcut lucrarea aceasta tot prin satana. Versetul ne arată că unii ziceau, ce nenorocită este starea unui om, a unui frate, care caută sprijin la alți oameni și vrea să-și liniștească cugetul, adunând părerile lor ca pe niște perne pe care vrea să se odihnească. Lumea se mulțumește cu părerea mulțimii pentru ca să poată trăi mai departe cum a trăit până acum și să nu trebuiască să facă niciun efort spre schimbarea vieții. Să ne asemănăm oare cu lume? Nici de cum, ci să cercetăm totul în liniște și cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, și El ne va da lumina. Așadar, cuvântul ne arată aici că unii ziceau, El scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. În tălmăcire, cuvântul Belzebul înseamnă domnul muștelor, Baalzebub în Vechiul Testament, adică al celor neputincioși și care aleargă spre murdăriile patimilor ca muștele. Așa era de bagiocorit Domnul Isus. Câtă dreptate au avut jucătorii? Cine batjocorește adevărul, își jocorește propria sa fericire, pentru că nu există fericire fără de adevăr. Să fim prudenți când este vorba de rostirea vreunei sentințe. Mai bine să ne pară rău că am tăcut decât că am vorbit când nu trebuia și ce nu trebuia. În versetul 16, o altă categorie de oameni întâlnim, care aveau și ei o părere, citim versetul. Alții, ca să-l spitească, îi cereau un semn din cer. Trebuie să știm că Dumnezeu nu satisface curiozitatea firii păcătoase a omului, el nu răspunde cererilor care nu au ca scop înălțarea lui Dumnezeu și în Dumnezeirea Celui care cere. Toate rugăciunile noastre care nu urmăresc slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării Lui în noi și prin noi, sunt rugăciuni ispititoare și El nu le ascultă. Alții, deci, ca să-L ispitească, iată pentru ce motiv, îi cereau un semn. Care este scopul cererilor tale, dragul meu? Dacă tu te-ai predat cu adevărat Domnului Isus, dacă te-ai lepădat cu adevărat de tine însuți, atunci tu nu mai ai lucruri de ale tale, interese de ale tale, ci lucrurile și interesele Domnului sunt lucrurile și interesele tale. Viața ta pe pământ în toată frământarea ei nu urmărește decât lucrurile și interesele Domnului. Pentru acestea se roagă, aleargă și se zbate. Vei zice tu, dar bine, eu nu trebuie să trăiesc? N-am eu un trup și o familie de îngrijit? Da, așa este. Însă, Atât trupul cât și familia le-ai predat Domnului și el poartă grijă de toate nevoile tale pământești. Fii tu cu inima întreagă pentru el, muncește cinstit la locul tău de muncă pământească, lucrează ca un om liber și vei vedea bine cuvântarea lui Dumnezeu. El ne îndeamnă în Evanghelia către Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui, și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Adică la locul de muncă să cauți să lucrez cinstit și corect, să dau dovadă prin munca mea corectă pe care o fac de adevărat slujitor al lui Dumnezeu și dacă lucrul acesta îl voi face, voi face toate ca spre slava Domnului, el va avea grijă să-mi binecuvinteze munca și să-mi dea mai mult decât am nevoie, așa cum a spus aici, pe deasupra. Alții, deci, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Semnele din cer, pentru cel robi de lucrurile și Duhul Pământului, nu au nicio înrăurire binefăcătoare. El nu le poate înțelege. Pentru lucruri cerești îți trebuie minte cerească și să locuiești duhovnicește în locurile cerești. Dacă umbli după semne din cer, dintr-o stare de pământ, îți spitești pe Dumnezeu. Aceia care nu vor să schimbe viața, Aceia care nu vor să lase pe tronul inimilor pe Hristos ca Dom, să nu se aștepte la descoperiri Dumnezești, Dumnezeu nu-și risipește harul. M-am aflat odată într-o adunare unde se pune accent foarte mare pe arătările acestea misterioase ale lui Dumnezeu pe minuni și semne. Am vorbit acolo despre împrejurarea naufragiului corăbiei pe care se afla Pavel în drum spre Roma și anume despre arătarea Îngerului Lui Dumnezeu de care a avut parte Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetul 23. Iată ce spune Pavel despre arătările acestea ale Lui Dumnezeu. Citesc. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Înțelegem de aici bine că Dumnezeu se arată a celor la care sunt ai Lui și, în al doilea rând, după ce sunt ai lui, lui îi slujesc. Vrei să vezi minuni și semne? Vrei să vezi semne cerești? Foarte bine. Puneți problema în cazul acesta să devii proprietatea lui Dumnezeu. El să fie stăpânul vieții tale, să gândești, să vorbești, să plănuiești și să lucrezi totul în directa lui, că numai ce îi place lui. Și, în al doilea rând, Slujba ta să fie slujbă pentru El. Nu faci nimic decât cele care îi plac Lui și în toate trăiești o viață ca Domnul Iisus care a zis Fiul nu poate face nimic decât ce vede pe Tatăl făcând. Dacă devii proprietatea Lui Dumnezeu și dacă îl slujești pe Dumnezeu, nu plăcerile tale, nu poftele tale, nu planurile tale, nici învățăturile doctrinare ale partidei din care faci parte, ci îl slujești direct pe Dumnezeu, dacă îndeplinești aceste două condiții, fi sigur că vei avea parte de arătarea semnelor din cer. Altfel, n-ai de ce să aștepți așa ceva, că potrivit textului de aici, de la faptele apostolilor, Pavel ne arată clar și lămurit că Dumnezeu se arată numai acelora care îi aparțin lui și care îl slujesc pe el. Revenind înapoi la textul nostru, ne aflăm deci în versetul 17 din Luca de la capitolul 11, unde în legătură cu gândul acesta al oamenilor, ni se spun următoare. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Știți, nu vorba care o spui, ci gândul care îl ai ascuns în inimă, iată ce are însemnătate înaintea lui Dumnezeu. De multe ori vorbele sunt măști care ascund realitățile legănate în gânduri. Iisus le-a cunoscut gândurile. Ce lege tu în gândurile tale, dragul meu? Pe oamenii poți înșela un timp sau chiar toată viața. Dar pe Dumnezeu nu-l poți înșela. El îți cunoaște gândurile și mai mult izvorul de unde vin gândurile tale. Și după acestea vei fi tu osândit sau răsplătit." Un copil a vrut să aducă un buchet de flori mamei lui de ziua ei și în necunoștința lui a cules niște flori care se bucură de un prost renume în popor. Mama lui totuși le-a primit cu multă dragoste, i-a aprecia gestul, l-a sărutat și l-a făcut pe copil să fie tare bucuros. Într-o altă împrejurare, cu foarte mulți ani în urmă, cred că sunt 35 de ani de atunci, în orașul Ploiești a avut loc o crimă foarte zguduitoare. Un soț, care își gelozea soția, i-a făcut cadou un frumos buchet de flori de ziua ei, desigur. Era un buchet de flori adevărate și scumpe, dar în mijlocul florilor era un cuțit pe care în timp ce soția lui lua... Florile să le miroasă, el le-a scos și a înjunghiat-o pe loc. Vedeți? Erau flori frumoase, adevărate, dar aduse cu un gând criminal care i-au curmat viața femeii. Pe când copilul acela, deși a adus niște buruieni, le-a adus cu o inimă sinceră și acestea au produs bucurie, în ciuda faptului că erau buruieni rușinoase, au produs bucurie mamei lui. De multe ori și noi, necunoștința noastră, facem fapte și lucruri care nu sunt tocmai cele mai apropiate pentru Domnul, dar el le prețuiește dacă acestea vin dintr-o inimă curată și sinceră înaintea lui. Pe de altă parte, mulți fac fapte mărețe în ochii oamenilor, dar le fac cu intenția de a se arăta pe ei, de a-și etala talentele lor și acestea au ca drept urmare înăbușirea adevărului, înăbușirea lui Hristos. Acestea nu sunt primite oricât de răsunătoare și de pompoase ar apărea în ochii oamenilor. Un proverb sârbesc spune așa, nu-ți trimite gândurile tale acolo unde ți-ar fi rușine să fii tu însuți. Cine gândește frumos, se înalță frumos. Cine se înalță frumos, se apropie și se contopește cu Dumnezeu. Ca să gândim bine, trebuie să fim bine și putem fi bine numai când ne lepădăm de noi înșine, și ne predăm 100% Domnului Isus Hristos. Când toate izvoarele ființei noastre sunt în Hristos, atunci și gândirea, și vorbirea, și lucrarea, toate sunt bine. Noi gândim ce gândim, fiindcă suntem ceea ce suntem. Îmi place foarte mult expresia psalmistului care zice, toate izvoarele mele sunt în tine. Domnul Isus ne poate schimba viața dacă i-o predăm cu adevărat. Dintr-o viață nouă, ies gânduri sfinte, ies vorbe și lucrări dumnezeiești. Dintr-o viață nouă, iese o fire sinceră, curată și plăcută, la fel ca micuțului pavelică. Iese o fire nouă eliberată total de resentimente, de ură, de răutate, de gând de înălțare, este o fire minunată care pune în uimire pe toți cei din jurul nostru, aducându-i pe toți la realitate, așa cum era și cazul cu micuțul Pavelica. Adevăratele gânduri bune sunt numai atunci când sunt făcute roabe ale lui Hristos și când umblă după lucrurile de sus. Versetul ne spune deci că Isus le-a cunoscut gândurile. În măsura în care suntem contopiți cu Domnul Isus cu felul Lui de a fi, trăind o viață ca a Lui, prin același Duh al Lui, cunoaștem gândurile oamenilor, adică Duhul de care sunt mânați. Domnul Iisus des le-a cunoscut gândurile și le-a zis, Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei este prăbușită peste alta. Iată o lege care nu se poate tăgădui și nici schimba. Unde nu este unitate, nu există viață. Mădularea de trupului trăiesc numai dacă rămân în trup. Când se despar de trup, mor. Dacă și împărăția satanei durează numai prin unitate, cu atât mai multă nevoie de unitate are Biserica lui Hristos, această împărăție a lui Dumnezeu pe pământ ca să trăiască și să lucreze. Cum putem noi, și Domnului Suf, se pune acum întrebarea, să ne păstrăm unitatea și să o dovedim în mod practic, în orice timp și în orice loc? Răspunsul este unul singur. Când rămânem în Hristos, capul, când ne însușim în viața noastră practică de zi cu zi, tot felul lui de a fi. Cum era el? cum a trăit El pe pământ și cum este El acum în cer, așa trebuie să fim și noi dacă zicem că suntem urmașii Lui. Dacă El nu este naționalist, nici confesionalist, nici apărătorul celor de pe pământ, și noi trebuie să fim la fel. Atunci păstrăm unitatea între noi, atunci dragostea Lui ne topește într-un singur foc. Domnul Iisus n-a făcut nicio, niciun cult religios pe pământ. El a făcut numai copii al lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, spune că tuturor celor ce l-au primit, deci nu unei anumite partide religioase, le-a dat dreptul să se facă nu baptiști, nu adventiști, nu penticostali, nu metodiști, nu luterani, nu catolici, nu ortodoxi, nu nimic. Le-a dat dreptul să se facă Copii ai Lui Dumnezeu. Oricine iubește pe toți cei care l-au primit pe Hristos și cel care l-a primit pe Hristos se vede din viața lui, este copil al Lui Dumnezeu. Iar noi, dacă suntem copii ai Lui Dumnezeu, îi iubim fără să ne pese de celălalt nume pe care îl mai puni după creștin, îl iubim pentru simplu fapt că este copil al Lui Dumnezeu și ne bucurăm în sfântă părtășie cu El, dacă vrea de toate harurile pe care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție. Cine are urechi de auzit, are ce auzi și bineface să audă. Iată ce spune Domnul Isus în continuare în versetul 18. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dă părăția lui, fiindcă voi ziceți că eu scudrați cu Belzebul? Domnul Isus cheamă pe om la cea mai simplă logică. Cine vrea să se folosească de rațiune, de judecată, să știți, va ajunge să cunoască drumul care duce la adevăr. Cine însă trece totul prin sentimente, prin suflet sau este sufletesc, acela nu va cunoaște adevărul nici despre Dumnezeu, nici despre oameni, nici despre neprihenire, nici despre păcat. Cel care trece totul prin sentimente, prin așa cum îi place lui, judecă la fel ca și fariseii de odinioară. Spune bine lui rău și rău lui bine. Numește pe Domnul sus Belzebul și pe Belzebul Dumnezeu. Interesele partidei din care faci parte sunt mai presus de adevăr. Ceea ce nu se potrivește cu învățătura și interesele partidei tale, chiar dacă ar fi adevărul cel mai curat și să -ar aduce argumentele cele mai tari, tot nu va putea convinge pentru că tu nu vrei să crezi altfel. Un tablou foarte caracteristic care descrie de minune ceata aceasta de farisei și cărturari se află în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 16. Farisei și cărturarii participaseră la una din minunile făcute de Petru și Ioan cu ocazia vindecării acelui Olog din naștere și ei erau foarte intrigați și neliniștiți de acum îngrijorați pentru că norodul văzuse această minune. Ascultați dumneavoastră ce spune ei. Citeți versetul 16. Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știu de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită? Și vă rog luați aminte la ce spun ei pe care nu o putem tăgădui. Observați dumneavoastră intenția lor? Nici ei nu aveau nicio îndoială cu privire la minunea săvârșită, pentru că se vedea că de acolo că e de la Dumnezeu, dar intenția lor era nu să vadă minunea, nu să convingă de adevăr, ci să o tăgăduiască. asta e frământat pe ei. Un fariseu este acela care, din dorința de a-și păstra scaunul său, sacrifică adevărul lui Dumnezeu, oricât ar fi de bine prezentat și de adevărat. Dumnezeu să ne ferească de o astfel de atitudine. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L149 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, emisiune care vă dorește Harul și pacea lui Dumnezeu. Amin.